Водія звати Вітя Щодня дарує їм порожні пляшки А вчора Подарував Мої італійські мешти І піджак Кольору кави з молоком Котрий тесть привіз мені з Відня Він восени помре То ви зараз ставте свічки Мені за здоров'я, Аж потім йому за упокій Це ж треба Такий гостинний молодий хлопець, приязний, і мамці його таке смачне печиво пече. Ех! Дзвінок. Це Ігорко. Слухай, між нами багато чого було. А, це ж треба. Схаменулося воно. Але ж ми не вороги, правда? Ну, ти мені пробачив цю підставу з заступником міністра? Ну, то пробач, якщо ще ні. Ну, у твоєму стані, як мені сказали, корисніше пробачати? Ти нічого такого не відчуваєш, а? Ну, ніякої потреби у всепрощенні. Шкода. Ну, ти подумай, час, у принципі, в тебе ж є. Бо я так не можу. Вчора, як Вітюк мені сказав, я, я спати не міг. Крає щось мені серце, не повіриш. Усе, думаю, що ти відійдеш у ті світи з жабою на серці. А я з цим тягарем залишуся тут, на землі. Ну, що я можу зробити, щоб виправити свої помилки? Поховав уже мене. От скотиняка. Я кажу, що мій організм хоче якісної горілки, червоної риби та смаженої курки, а ще грузинського салату з томатів, курки, грецьких горіхів, кримської цибульки, заправленого запашною олією, в яку треба додати трохи червоного меленого перцю. Ігорко мовчить. Мабуть, думає, що мій організм хоче невиправдано багато. Хіба я багато прошу за все прощення? Він каже, що зараз усе привезе. Але спочатку він мусить навідати одного астролога. Кого-кого? Астролога? А це що? На який це хрін? – питаю я. Ігорко каже, що якщо мій мозок іще цікавиться земними справами, час у мене є. Заспокоїв. Блін. Він з'являється надвечір. З усього переліку замовлень він задовольнив лише одне. Приніс три пляшки-горілки. А ще пакунок варених раків. Ну тільки не кажи, що це зовсім недотепно, каже він. Невже я міг повірити в те, що він щиро вболіває за мене? А на що ти ще сподівався, знаючи мою заробітну платню? Він правий, друзяка Ігорко. Але можна ж було позичити грошенят. Не щодня твій близький колега вмирає від раку і просить про невеличкі харчові послуги. Ігорко каже, що він не може залишатися в цій сповненій скорботи атмосфері. Слухай, а давай підемо до мене. Щось мені тут не подобається, некомфортно мені, всюди тисне. Ну тобі ж треба вести нормальний спосіб життя. Навідуватися до друзів, дивитися кіно, робити близьким послуги. От вже крутій. Я хочу, щоб він упав іще нижче. Ти збираєшся платити за таксі? Ігорко край здивований. «Це ще навіщо? В тебе ж є машина!» «Скажіть мені...» «Так-так, ви... Скажіть, чи є у вас такі друзі, котрі знаючи, що ви, не дай Бог, хворі на рак, хочуть, щоб ви попрацювали на них водієм?» а? Вігорка досить затишно і стильно. Але я мовчу. Ну, тобі що, не подобається? Знаєш, дивно. А я вважав, що хай там що, але смаку у тебе є. Хм. Приємна розмова, чи не так? Я кажу, що мені все подобається, лише є одна маленька дрібничка. Ігорко просить уточнити, яка саме. Я хвора і утомлена людина. Ну, зараз допоможеш мені відкрити пляшки, знайти черки, нарізати ковбасу. Мені здається, що я її ще не з'їв. А ще хліб. Ну, в мене не виходить його різати. Ніколи, уявляєш, ніколи. Така дурниця ніяк не виходить. То ти це зробиш, а я в тебе вірю. А от потім сідає і насолоджуйся відпочинком. Ні, ви таке чули? Я про таке читав у дитинстві, у казці про попелюшку. Я плентаюся до кухні. Колбаси немає. Натомість є твердий сир, хліб, батон та огірки. Ігорко вносить свою частку до домашнього порання. Він натискає кнопку електрочайника і сідає на зручну лавку. «Я люблю дивитися, коли люди впевнено почувають себе на кухні», каже він захоплено. Він плеще в долоні. «Не ляскай! У мене болять вуха!» Суворо реагую я. «Він мене злить!» Дивно, а чобце? У тебе ж рак горлянки, а не вух. Мені здається, що такі слова потерпілого трупа можна вважати пом'якшувальною обставою для злочинця у випадку умисного вбивства.